أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مسدقا لما بين يديه وهدى وبشلى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدوا للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثر اكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عندنا من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون مقصد سوره البقره بيان تلور مسلود اول مساله اثبات توحيد دعوى مساله اثبات دریما مسلہ جہاد فی سبیل اللہ او سلورم مسلہ انفاق فی سبیل اللہ سورۃ طلور برکھو کی تقسیم دے اول برکھہ سل ایتون دا پدی سلو ایتون کی اول مسلہ اثبات توحید بیانی کی دویم برکھہ یوسل یون والے یوسل شپگا پور دے پدی کہ رسالت بیانی او دریمہ برکھہ یوسل واوے نا 250 پور دے پدی کہ دریمہ مسلہ جہاد فی سبیل اللہ او سلام برخه دو پښتن اخیره پوره ده په دې کې 240 مسله انفاک فی سبیل الله بيانيږي بيداوري ستي سلا اياتونه زده په دریو بابونو کې تقسیم ده اول باب شل اياتونه په غي کې بیان د دریو ډلو دویم باب يو ويشنا د دریو ډلو او دومي سالونه دویم باب ايت نمبر يو ويشنا نه درش پورې په کې عام خطاب ټول انسانانو ته د اصلي د اصل, اصل مسلې چې اسباد توحيد ده چې عبادت خپل رب یو منه. پدېماني دلایل بیان کوله سمره دلایل ورماي تفريق کړه آیت نمبر 3 کی چلوور خبرې وي آیت نمبر 3 کی تخويف او زجرو آیت نمبر 15 کی بشاره تو آیت نمبر 20 کی دغه د آیت نمبر 28 نه چلوور نعمتونه آیت نمبر 30 کی ترغیب قران لوونه د 3 کی تخويف او منکرین د قران ته به آیت نمبر چلویخ نه شپګنوي پورې دریم باب شروع شویلی پر درین باب که خاص خطابو بن اسرائیلو تا چه تاسو توحید نوال انکار کوئی حالاکه تاسو پیغمبران راغیلی کتابون راغیلی تاسو تا مدا مسلا وازی حشویدن تاسو وال انکار کوئی تاسو په کار د اول ایمان راوڑه وی اول رکوک که تمہیدو تمہید کی پالیتانه د يهودوي چې داصل کې د يهوديت اصول دي او د خصیفات خصيفات د مؤمنانو چې داصل کې د حکانیت اصول دي بآيت نمبر 6 خني غشپک خطابات شروع کړ خطابات ستا تر آيت نمبر 9 پورې دا ټول خطابات بین بیان شوي دي او د دې د یې امتحان پاتې دي ان شاء الله بسار کلمه چواغستو بلند ورځو کې ځانو د ټول تیار ساته نرنی سبق کې دا غچلور آيتونه پاتې دي آیت نمبر ونوی نوی والا آیت نمبر 7 پورے دا څلور آیتونه د دې اولي حصے مضمون چې اثبات توحید دی د علی کایزان سره د اولي حصے مضمون چې اثبات توحید دی هغه په آیت نمبر شپږ نوی باندې هغه مضمون خلاص شوی رسبانه بنځمنټا ات دی پاسه سبانه بنځمنټا د ات دی, دی پاسنه چوک راتلو هغه وزدلته एडमिट کوم نه حداک دل مال راضی اول مزه ایڈمٹ بیا درسلا انٹر کی داخلي مې پینزه منټو دی نه پاسه چیر څوک نه وخت شو هغه به زل تک کوم هغه درس لا بیا نشی راتل بس دا اخیری 10 منټه مخکې مونږه لنک شرکو تر پینزه منټو د پاسه آتا بس جوائن کوی بس که څوک نه نو پینزه منټه پاسه به زبدل تک کینسل هرڅوک په خپل خواخوخه خپل مرزې را روان دي څار کلره راش نو دغه اسبات توحید چیرې د مضمون د آیت نمبر شپږ نوی منه خلاصو ویل دا ولی سي مضمون تشهو اسبات توحید دغه اسبات توحید یعنی توحید ثابتول د مضمون کوم زیرچو چې وبا کولې د آیت نمبر شپږ نوی پورې تر پر پور د مضمون خلاصو ویل او دغه څلور آیتونه برخه د اوله حصے دا د غزلوه دا د اوله حصے برخه دا لیکن مضمون د دويمه حصے اسباد در رسالت د نمبر 1 و نه مضمون د دويمه حصے اسباد رسالت لیکن دا سرور ايتونه برخه دا بيان دا اوله حصے دا ته هاول ځان سره دغه جمله ولیکئ چې دا څلور آیتونه ونې وي اته نوی نه نه نوی او سل دا څلور آیتونه برخه د اولي حصے دا خو مضمون د اولي حصے خلاصته مضمون په کې دوی میسه ده چې هغه اسبات د رسالت ده خدای ولې دسي کار ده چې اوله برخه اې دا ترور ایتونه برخه داولي سیدا او مضمون په کې دوی می سیداولي دا د قران کار هغه د کار دم دسي چې قران یو مضمون خلاص کې نو هغه مضمون ختمي نه بلکې د بل مضمون سره وصل کې دا قاعده ولي کې ځان سره ته قران دا کمال ورتوي یو قاعده ورتوي ورت یا قانوني ورتوي د قران دا قاعده دا کمال دی چې یو مضمون کله خلاص کې بل مضمون نه جدا کوي نه چې بس دا مضمون خلاص شونو بس دا بل مضمون مکمل جدا ده نه بلکې دغه بل مضمون چې شروع کې دوته اوس دوه مضمون چې ش اسبات د رسالت ده چې شروع کېږي به او دغه دوایه مضمون سره دغه اول مضمون اسبات توهید دا اوس وصل کوي پهدید چلورو تونو کې چونکه د جبرئیل د جبرئیل السلام مان اعتراض د هغه جوابونه دي نو د جبرئیل السلام تعلق د رسالت سره مده او د جبرئیل السلام تعلق د توحید سره مده ځکه توحید قران کې بیان شوی او جبرئیل السلام قران راوړی دي او په چا راوړی په پیغمبر اسلام راوړی دي نو تعلق د پیغمبر السلام سره مده این رسالت سرهم ده او تعلق توحید سرم ده نه قران سرهم تعلق ده ځکه قران کې هغه توحید نه قران کې بیان شوی ده په دې وجه باندې الله د غتلور آیتونه د سیراوړه چله دي تعلق مضمون پکې د دوی می سی ده او تعلق پکې داولې سی م ده توحید ځکه چې قرآنی کریم د خپل مضمونونو په مینس کې وصل پیدا کوي د قران کریم چې مضمون دي د قران کریم اصول کوم ویلي دي د قران مضمون دي کوم کومه د قران کریم څو مضمون دي اصول کوم دا ویلي دي د قران کریم اته مضمون دي موږ د تاسو په دې معنی به چې مقاصد د مضمونونه اصول لا ټولې خبره ده د قران کریم غټ مضمون دي د نورروومره خبره چې دي دغه د اتو مضمونونو یا دغه د اتو مقایدو لاندې تاوی کې ګده ی سره یونه یو ک پر اتو مضمونو هغې کې چلور مضمونونه یا چلور مقاې ده د اصل اصول دی د ایمان اوغ چلور چې ديغ د د اوو چلور امداد کوي دغه د اصل اصولو امداد کوي هغې کېغه اول چلور چې دي دا اصل اصولوم چې وت ویل کېږي یو توحید دی اسبات توحید دویم رسالت دی اسبات رسالت دریم قران دی صداقت د قران او څلورم ایمان بالاخره د چلور چي دي په اتو کې د څلور اصل مقاصد دي د چلور اصل مضمونونه دي توحید رسالت قران او اخرت د ایمان هغه بنیادی د قران مضمونونه دي او د غسلور نور چ کوم دي دغه د اولو سلورو امداد کوي اغه ته اصول ممده دي او د غاولو سلورو ته اصول مهمه وي چې مهم اصول دي اهم دي خو اصول مهمه کوم دي د سلورو رستاني دي یو جهاد دی یو انفاق دی یو آداب دی او بل تنظیم دي په دې منو اصول کې مونږ تفصيلي پورې زوري زو مونږ بیا باسه خبرې کړي وي د قران د ایتون نو قران کریم چې دغه اته واړه مقاصد یا دغه اته واړه مضمونونه دا چې کله په خبره کې نو د خپل مینځ کې سره کړي کوي خپل مینځ کې سره وصل کوي یو کړي ته نه جوړي دا نه توحید ځان له جوړایو باب کې باب کې رسالت ځان له باب کې او جهاد ځان او انفاک ځان لکی نه بلکې د ټولو خپل مینځ کې کونکشن ده پوه شو دا, دا قرآن کد دا نور کتابونه څومره دي انسان چکم کتاب لیکي کد د فقه کتابونه دي کد احاديث کتابونه دي او کد نور کتابونه دي په دې کې هر باب کې فصلی فصل جدا کاوت ویل کیږي لکه او ګور مثال خبر د احاديث کتاب ده بوخاری شریف ده د بوخاری شریف کې اول کتاب چې ده کتاب الا ایمان ده بیا کتاب الا ایمان چې خلاص کنو کتاب الا ایمان په بیا د د د پا کتاب د کتاب ضو غاالاً یا د د پاکوالی سره تړلی خبرې دي او دا او صفه باره کې غ ځان لهس ایمان نه ځان له و ش شو وړو پوه شو د هغ نه پاس کتاب, کتاب استالات دی دمونځ کتاب هغ پاس پسې زن دې کتابونه دي ځانله باابونه دي نو هر باب ځان ځان ل دی خپل می سره ک نه ل بلکه یو باب شروع که آغا ختم کی بی بل باب مانه وغگی بی آغا ختم کی نو بل باب مانه وغگی بی آغا چه ختم کی نو بل مانه وغگی ٹھولو اللہ آواز خراب ده او کنا صحیح ده که خراب دی نو خا بس دا چاچی میسج کړی د کیو مشکلی خان نور ول سید نو نور کتابونه چدی اغه وی چې کم بابونه ترینو هر باب ځان ځان ل او هر باب ځان ځان ل خبري د وی مینز کېده سه خاص کنیکشن ني لکن قران خپل بابونه خپل مضمونونه جدا کین نه بلکه خام دی خامه خدی کې کونکشن وی نو په دې وجه ما د غتلور د اولي د اول مضمون د توحید مضمون او دویم مضمون د رسالت دا یو قسم پل دی د ور د پیرا زکه د جبرئیل السلام تعلق چې چوکې بدلته د جبرئیل السلام خبرې دي نو د جبرئیل السلام تعلق د توحید سرم مده او د جبرئیل السلام تعلق د رسالت سرم مده نو په دې وجه په دې معنی چې د غتلور آیتونه راوړل دغه دغه دوه بابونه د خپل میز کې سره وصل شي دا خو یو خبره و دویمه خبره د دا چې د دې ځنه خدوی میثه شروع کیږي دویم برخه او آیت نمبر وصوليونه شروع کیږي لیکن مضمون چې شروع شو پر دې دویمه برخه کې نه اعتراضات کوي په نبی علی سلام باندې دوه مضمون چې شره اس باد د رسالت یني د دې اسبات کوي چې پیغمبر علی سلام پیغمبر دی د پیغمبر علی سلام پیغمبري ثابته ای اسبات ای د پیغمبر علی سلام دغه پیغمبري یا رسالت یا نبوت دا ثابته ای په چی شي سره په دفعه د اعتراضاتو سره د پیغمبر علی سلام پیغمبري ثابته ای په دفعه د اعتراضاتو سره هر کله چې وسړې هغه دا الله کتاب بیان کی شروع کی او دا الله په کتاب کې کی بیا خاص کل توحید مضمون او د شرک رد دا مضمون شروع کی نو د درجه مضمون د وجنا جنجال جوړیږي توحید د وجنا او د شرک در رد د وجنا نو ذکر دا جنجال جوړ شي نو باطل پرست سره خوچو کې پخپر داوا باندې دلیل وینا. د ش باې د شق ب دلی لی ګماو نهي او چې کد شي بابا ب کوللی شي کېد شي چې دا دونه ګمبټونه سني ولاړ د دونه غر غر چې په ولاړ دي او د دونه پر زرګونو خلق چې ورتي نو ډیر ډیر دلیل شي کې شي نو کې شي خو دلیل نه ده ګومان ده شي د دومره خلق څینو کې شي دا سم خبره ده زرګونو خلق وته زیو لره لره زمينه راضیه او د خلق عادتونه پرې کېږي نو کې شي نو کې شي خو دلیل نه ده نو مشرکان سره چې کړه دلیل نه پخپله خپل شرک باندي دوی دو بیا څه کوي دوی بیزاتی اعتراضات شروع کوي دا خپلې خبره ثابت او په زبانه چې په کار د دوی خپل شرک ثابت کیچاو موږ دا شرک په دغه د دلیل کېو د دلیل خو سره وینې معقول دلیل چې عقل تسلیم کی یا نقل کومې کی ثابت شوی نو دلیل خو سره وینې چې کی بیا اعتراضات شروع کی شبهات شروع کی شکوک شروع کی دخل کو په ذهن کې چې وګورئ دا څنګه پیغمبر ده یا دا څنګه سړی دی چې د قران بیانې کوجه دغه خوسته سم نه دي دغه ملګری سم نه دي او دغه پلانکیز دي بगात اعتراضات کوم کوم دی تاسو مونږ غاغی منی لګرانا غړو نو ديږي کې اوس اسبات کوي د رسالت په دوله برخه کې پر شپږه آیاتونو کې اسبات کوي د رسالت په دغه اعتراضات سره په دغه شبهات سره هغه شبهات هغه اعتراضات چې په نبی علی سلام باندې يهودو بکول با يا منکرینو بکول دا غي جوابونه کې الله په دوله برخه کې آیت نمبر یو 3 یو نو والا بلکې آیت نمبر 9 نو والا ځکه دا 9 ور سره مزبوط کې شریک ده 9 نو والا تر آیت نمبر شپږه پورې چې ټول برخه ده پدې کې هغه نه اعتراضات جوابونه کوي اول اعتراض کولی کې ځان سره اوس داول خلاصه مونږ ټوله یې سي ټول برخه وېو اول اعتراض کوي په آیت نمبر 9 آیت نمبر 9 کې نبی اسلام ته راغله چې تا ته ووهي چوک را وړي نبی اسلام ورویل چې ما ته وه بریل را وړي وی ته چې دا خو دغلط سړی ستا استاز دی دکه جبییل اسلام د نبییل اسلام استاز و کسمغ ته ووه را وړله غغلتته فریخته تا ته ووه را وړي که تا ته ووهي د جبیل په ځ مقایر را وړلی مونږ ته منلی زکه جبرایل جبرایل چره عليه السلام اغه هميشه مونته په شر راغلي دي زمون کومونه تبا کړيدي هميشه چي راغلي په عذابونو راغ زکه جبريل السلام هميشه په عذابونو مانې مراتلو و هي به م راوړله پیغمبرانو ته او اکثرا په عذابونو مانې مم داراتلو مشرب جبريل السلام کوله نو جبريل السلام چره يهود وته وي چې دا هميشه مونته په شر راغلي دي يعني مونته په خه اغه نه راغلي بلکې پهشر راغلی منږ د پاذاونه راغلی کوونره را طببا کړي دي نوا من تا ازکه نه منو چې تا ته وي جیبرل را وړي ته جببریل پهځ میکیل را وړی من به دلته الله جواب کوي چې نه ستاسو دشمننی جیبریل سره نه ده ستاسو دشمنی قرآران سره دااصل کې ستاسو اصل دشمنی قرآ سره ځکههقرآ را وړی دی کم دغ قرآ مکیل را تاسو بیا دغ دشمننی کوه ستاسو اصل کراهات چی کی د ده قرآن نکی ستاسو اصل دشمنی چې ده اگه سره ده دیزی که بین شاله تفصیل و وضاحت که تاسو لند لند ده خلاصه سرپولی که دویم اعتراض پا آیت نمبر یو کې دو کیره دویم اعتراض پا آیت نمبر یو سلو دو وَتَّبَوُ مَا الشيطين على ملك سلائمان وما كفر سلائمان ولكن الشيطين كفر يؤل الناس السحر دوهم اعتراضي به پیغمبر علی اسلام منه داو چه تا جادوگر لپیغمبر ويه حالاك سلائمان علی اسلام چه او پیغمبر نو جادوگر و یعنی تا جادوگر و ملگره ذكا دا يهودو چه ده سلائمان ودا جادوگر ده نو پنابیل اسلام منی اعتراض داو چې ته جادوګر ته پیغمبر وې ان اشاره سلیمان علیه السلام ته کوله خو پیغمبر نه و او تو ته پیغمبر وې یعنی ته خود جادوګر ملګری او بیا جادوګر ل پیغمبرم وې نو موږ من کتان منو یعنی ته غلط و خلق ملګری نو الله دغه جواب کوي چې وت تبعوا ما تتلو شیاطین ولا ملک سلیمان سلیمان السلام جادو نه دا کړې </thead>انا جادو ده سورما اسلام خپل پیغمبر او هغه سره کوم واقعا ان شاء الله به په دغه ایتونه کې به تفصيلي خبرې کوم خو جواب ادارې چې الله ورته وی چې سليمان اسلام جادوګر نه وو سورما اسلام پیغمبر او هغه چې څومره کارونه کوي هغه ټول دغه معجزي وي هغه دا ټول کارونه په جادوګری نه دي کړي دا دوي متراد رم متراد پم دغه ایت نمبر 202 کې ده عمدا آیت نمبر یو سول دوکه چې ت ت جادو ته کوفر وای حالکه جادو خود وو فرښتوره وړي ده ت جادو له کوفر وای حالکه دا جادو کفر نه ده بلکې دا دوو فرښتو د جادو متارف کړي دي راوړي دي هارو ته ماروت دا دو فرښتې وي په اعتراض باندې پوسو کنه چې یني پیغمبر استم خجادو له کفر وي قران خجادو له کفر وي نو يهودو دا اعتراضو چې جادو له ول کفر وي حالکه جادو جادو خو فرښتوره وړي ده ته جادو چې کوم د کاغذ دي کنه د منتره منتره دا کومه خپلغه سیستم چره دا خو فرښتو متارف کړی مونږ تا فریختو مونږ بیان کړ چې جادو په دغه د رقم کې او دغه د دغه رقم باندې اثر غورځي په خلکو باندې نو جادو کوفر نه ده کوفر وې فریختو به وری راوړلې و داږي جوابدارې چې فریختو جادو د پاره د خودن نه دراوړي بلکې فریختو جادو د پاره د فرق راوړې دي اغه زمانہ کې جادو دومره امشوي و خلق او د معجزي او د جادو مینس کی فرق نشو کوله نو الله فرښتيره ولېګلې او خلق له دغه فرق واضح کوو چې ګوره دغه کارځي کیږي کی د دیره جادو ویلې کیږي کی او دغه رقم کارج کیږي کی دله دل معجزه ویلې کیږي کی. به ان شاء الله پدې کې به مکمل خبره به ان کوو خلل جواب دا ولې کوي چې فرښتې جادو دي د پاره نه دراوړ چې اصل جادو خلق ته وخی چې جادو وکایو جادو لر خلق ترغیب وره چې جادو خشه دی او جادو کویو جادو کې ګټه دی دا دی وغه دی په دینیت فرښتې نه دراغلي بلکې فرښتو چې جادو متارف کړی رې نو هغه د جادو او د معجزي فرق واضح کول د پاره او یا امتحان د پاره چې الله د خلکو امتحان کوو دا غید پاره الله دغه دوه فرښتې په جادو رلي کړی وي دریم اعتراض در لريت اعتراض شو څلورم اعتراض کوي په آیت نمبر 1 څلور کې اواره واره به اوار ما هټه تفصيلي ځان سولې کوي څلورم اعتراض کوي د ټوله سېل کمنګ چاولی سې خلاصو نه اول باب دويم باب دریم باب اول باب کې د دویم باب کې د دې څه کې اوس بابونه نشته بلکه دې څه کې دي د غی او د دې جوابونه دا متاوسه ده کوي نو چل... نو څلورم اعتراض آیت نمبر یو سلو سلور کړه چې تمغه د خو الفاظونه منونکي ممتاز کنه منو تمغه د خو الفاظونه منونکي راعنا راعنا لفظو چې يهودو په پیغمبر اسلام ته وی چې په دې کې معنی غلطي وي د راعنا لفظ او یو معنی صحیح و دو د دوی بغزين کې غلطه معنی اغستا به ولته تفصیل کو چې کوم معنی وي ترکم حسابو خدونه ویلی کای ځان سره چې دا راینه چوو دی کې د دې یو معنا صحیح او درې معنا غانه غلط دی ته کفر او د بیادبی معنی وی نو دی يهودو پچی ده استهزاء استهزاء تو کې به کولې پیغمبر علی السلام سره دا غلپس به خپل ذهن کې به غلطه معنی غاستې و خپله پیغمبر علی السلام ته وېدا باور ورکو چې موږ جکوم غسې معنی ده هغه معنی مانه تر دا غلپس ویو دا ټکي تعال ویو الله خو پویدو پارت باندې الله ورته دا وېرهولې کړ پیغمبر اسلام له چې خلکو لوې چې رائے نه بیا دوی په ذهنونو کې دی غلط دې په غلط مطلب باندې درآینې لفظ وی په صحیح مطلب نه وی د دې په ځای باندې ښکار لفظ وییا صفه لفظ ویایي چې غلط معنی نه نی عايکې د بې ادبۍ بوئ نه وی د شرک بوی پکې نه نو د نو چې کله پیغمبر اسلام ورته ویل چې تاسو به د غلفز بیا ما وې ماته دوی ته خو تاسو پیغمبر چې موږ د خو الفاظ نه منې کې په جواب یې درې چې تاسو خو الفاظ نه منې کوم بلکې زه تاسو د بې ادبۍ نه کوم هرغه الفاظ چایي کې بيدبي وي هغه الفاظ چایي کې بوي د شرک وي هغه الفاظ تاسو زماني کومه څلورم چې تم د خو الفاظو نمنिके مجوابدار چې تاسو د خو الفاظو نمنې بلکې تاسو د بيدبي او د هغه الفاظو نمنې چې پایي کې د شرک بوي وي او د کفر بوي وي پنجم اعتراض په نبی اسلام باندې شوي آیت نمبر یو 13 پغم کې د جوابونو د انتخاب د آیتونو کې آیت نمبر 13 پغم کې او ما نن سخ من آیت او نن سه ها ناتی منها او مثلها په دې آیت کې چې مونږ تازه کنا مونږ چې ته د نسخ کایله داسنګ دین دي چې نن یو کم کیږي سبب یا آیتونو را چې آیتونو را چې پلان کې کوم نسخ شوره او دا کوم شو دا داسنګ کتاب دی دا خدای دا پکارو چې کومو کوم خوي دایره کې ماغه حکم را لګلې دا څنګه د خدا کتاب د نن یو کوم را ولګي او سبب یمغه حکم منسوخ کی بل حکم را ولګي موږ زکاتانه منو نسخه چې یو وی یو يهودو ولې نسخه انکار کو دا ټول ته تا... تفصيل وضاحت به دغږي کیږي اصول کی. کې منسخه تفصیل شوره نو مونږ تازه کنا مونږ چې د نن یو خبره کوي سبا بل <سؤال> خبره کوي نن وی چې په دغه تر نن یو کم کین سبا بل بیا راشي مونږ ته وی چې دا حکم منسوخ شوبلو کوم راغلو دا څنګه ستادین ده نسخه ته اشاره کوله مداغی جواب دار ده چې دا غی جواب دار ده چې دا د الله د حکم تابع م ز یو دی خنایه م چې نسخه نه انکار کوم بس الله چې مالو کوم راولګي چې نن دا کوم دا نو زه په غی عمل کوم نو کسبه مال غو کوم انسوخ کې بل کوم راولګي زه په غی عمل کوم بس دا خو دا لا خوخه دا الله خو ته پته یي چې کوم کې زمو خير دي یو یو یو پرمو ته یو کوم راولګي هغه ټیم کې باغی با کې خیرو بیا کې کې چا خیر خلاص شي یاغي کې هغه بعضي بعضي بعضي نخي وي یا بعضي شهید وي چې هغه دا خیر ني نو هغه الله لری چې بل راولي دا دالا دو کم زه ازا دا خودسو یهودی نیم اچیزا باز دا نسخه نینکار کومن وم جواب بیا پنزم دا پینزمو پینزمو شو شپگم جواب اعتراض آیت نمبر یو سلو شپار اسکره شپگم اعتراض آیت نمبر یو سلو شپار اسکره چموږ تازه کڼمنو چې ته د الله نائبانه منی نازولی نه منی عیسی علی السلام د الله پیغمبران د ټول د الله نازولیو او ته نه منی موږ زکاتانه منو د الله نازولی نه دلته بیا پنځه جوابو نکي دا خبره چې د الله نائبان سبحان الله پاک ته نائبانو نه او برخه کته ټول اختیار د الله دی طول الله تعجذ دي ودا به انشاء الله د دې تفصیل کوو وضاحت کوو پنځه جوابونه دي د خبره چې ته د الله نائبانه منه نه الله نازولي نه منه نه دلته الله په پنځه جوابونه کې له اعتراض ومه اعتراض آیت نمبر يو سل اتلس کې ومه اعتراض آیت نمبر يو سل اتلس کې چې مونږ تازه کنه ان شاء الله دې مونته پخپل الله مونته پخپل نه دی ویلي چې دا زما پیغمبر ده یا دا زما کتاب ده ملتازه کنه مونږ چې دا الله مونته ډائریکټ نه دی ویلي چې ته پیغمبر یې او دا قران الله کتاب ده نو جواب یې الله کوي ا چې قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم دا خبر استان په خو خلکوم کړی دي په خوانی کومو پیغمبران تم د سیوی چې مونږ ته الله په خپل وی ډاریک مونږ ته الله په خپل خبرو کې مونږ ته الله په خپل ځانو خي خو قانون دان نه چې الله په فردن فردن یو, یو وی چې دا زمو پیغمبر د خیر ده دا, دا اومنه او دا زمو کتاب د خیر ده د اومنه دا قانون نه دی بادشاه بادشاہ, بادشاہ چې حکم کوي نو ټول لف... کور لورسي یا هر چالو ځان ځان له چې خیر دا قانوني پاس کړی دی دغه حکم کړی دا ومني ورتي چالا نو ورسې کنا بادشاہ بس هغه حکم وکي ټول غچاخوخه کچاخوخني بس هغه ته به منی ممدارنګ الله بادشاہ دی او الله پیغمبر را کی کتاب رالي حکم کوي کومنه وای منه کنه منه خپل کار کړو نقصانې تاله دي نقصان خو تعالی نه ده او نو پیغمبر لده او نو قران لده نقصان خو هم دا تعالی په جرم کې براش شي او سزا به درمانې وخیجیږي نو قانون دا نه دیله چې کور به کور کور خلکله ما او فردن فردن به زه خلکله یم چې دا دما پی د خیر دی و منې او زه به د زانان هم خیم او زه به خبره هم کو اوان هم ث منه کی و او کې تا دا خبرې پخواو خلکوم ډری کړي دا پخواو کوون هم دغه اعتضاد کړی دي او دغه متاریبی کړی دي داوم اعتراضو دا و اعتراضات چکلوکی بیا ایت نمبر بیا ایت نمبر یو څلو چلو ورښنا واقعه د ابراهيم عليه السلام شروع کی دا اتم او داوم اعتراض پمنس کی اتم یو څلو چلو ورښنا واقعه د ابراهيم عليه السلام شروع کی او د ابراهيم عليه په واقعي کې څلو خبرې کوي دیتو ورکی کی ادخال الهی مګه وصول کی ویل وکنا چې خبر یو خبره الله روانه کړی یو خبره کټ کیو بل خبر الله مینز کراولی برتا خبره تخلاص کینو برتا آغا خپل اغاصل مسالې شروع کړی و نیمه کې پریښه وا بیا شروع کی اوس ګره اعتراضات شروع کینه دغه جوابونه و, و اعتراضات دغه جوابونه وکړه اغه اعتراضات خبره په مینز کې پریښه او اکه د اوس اتم اعتراض به شروع کی ورسته ودایمنس کړي د ابراهيم عليه السلام واقعي چي دا د یو قسم ادخال الهي دا د تفسير په اصول کې موږ ویلو نو واقعي د ابراهيم شروع کی او پدې کې دري خبري کړي پدې کې دري خبري کړي یو چې بیت الله بنه التوحید فلم تشریکون فيه اورې کزان سره چې بیت الله التوحید د پاراباد شویو دا سوړې پدې کې شرک شروع کو ابراهيم اسلام السلام خبيت الله باده کړو کعبه دغه توحید د پر اباده کړو تاسو پدې کې شرک شروع کړو هغه تاریخ ته اشاره کوي یو خبره دادا چې بیت الله خو ابراهيم عليه السلام توحید د پر اباده کړو پدې ځکه چې ابراهيم عليه السلام هغه خبره او د ابراهيم عليه السلام هغه واقعا بیاني کی چاګه دا بادوله له څوی له ولاله څدواګانې کړې وې هغه ټول دلته بیاني کی دویمه خبره پدې واقعه د ابراهيم عليه کې دا کوي چې د آخری پیغمبر او د داخلی کتاب دا خوستاسو د نکه دواوه د بریعمل اسلام دواوه یبرای سلام دوهړی تنبر یو سر نه کې چېرب بهنا اب سفی ې رسولن من هم یت والله هم اته و یو اللی مومل کتابه او حکمت ته یا الله په د خلکو کې داس یو کتاب راولې دس یو پیغمبر راولږي چ هغه دوی ته بیانو کې او هغه د دوی اخلاکو څپاویو کې بیان ورته وو کې د کتاب او د اخیری پیغمبر د خوستاسو د پلار نکه وي چې کړه وي چې الله پدې ځکه چې د پیغمبر راولېږي نو څو ساغه پیغمبر راغو واست تاسو انکار کوي ددنه دا اوس هغه کتاب راغو تاسو د پلار نکدواګانې قبول شي ابراهيم علی السلام خو د پلار نکو کنه زه موږ هم نکړایم ابراهيم علی السلام او د رب هم نکړایم نو اوس تاسو د نکو دوا قبول شوه اخیری پیغمبر راغو اخری کتاب راغو او تاسو دغه انکار کوی او درمه خبره کوي ایت نمبر یو سلو 2 درش کې چې توحید خو تاسو د مشران وصیت خپل اولاد لا تاسو مشران نه ابراهيم عليه السلام اسحاق عليه السلام اسماعیل عليه السلام يعقوب عليه السلام د ټول مشران نه کنده بن اسرایل او د عربو نو کله بچي د مشران مړه کېد پیغمبران موږ کېدل توصیه وکول بچوله چې شرک به نه کوي وصیت به باقاعده وکول وسبت نه غستو چې ګور زمونږ مرده نه بعد شرک نه کوي چیرته دا الله سره صفات کوي بل شریک نه کوي دا توحید خوستاس د پلار نه کوي وصیت ده تاسو توحید انکار کوي دا توحید خوستاس د پلار نه کوي وصیت ده تاسو توحید نه انکار کوئ شرک کوي دا درې خبره د ابراهيم اسلام په واقع کې ده دا به ټول آیتونه یعنی مطلب زیات آیتونه پم دی یو خبره من غږي نو بیا دا چې کله ابراهيم اسلام واقع ختم کی دویمه سپاره شروعونه د آیت نمبر یو سلو د سل وېخنه دویمه سپاره اولنی آیت من الناس ما ولهم ان قبلتهم التي كانوا عليها كل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء مستقيم دا اتم اعتراض دی بیا دې بری مثلا وو هغه چې ختمه کی او اته م اعتراض آیت نمبر 202 سره سلو د څلوي خنه شروع کی چې ممتاز کنه منو چې تا د پلانې کوې قبله پرخوا تا د پلار نیکو قبله پرخوا عربه بیت المقدس ته اشاره کوي حالکه هغه د پلار نیکو قبله نه و حدیث انشاء الله تفصیل کوم زمونږ مسلمان وي و قبله نا اوله وزمغا اوله كبلات داغا بيت المقدس تا ولا كبله بيت المقدس اس كلام نو اوله كبلام داغا بيت الله داج كن نبي الاسلام مدينه راغلو من بدينه كي وتعالى وكمو كيت يوت موديده بارا بيت المقدس لمخقا ځکه يهودو به بيت المقدس طرف ته مونږ کوو فلسطین طرف ته پیغمبر, تم پیغمبر, پیغمبر ده ده اسلام ته ملو کومو چې تم یو څموده فلسطین طرف ته مخکه مبيانه په یوه مټو 100 پیغمبر اسلام حاول کي تاو کوم راغونو پیغمبر اسلام خو نه پدې باندې ځزري د خپل پلان کې قبله پرې قبله به مغرب بيت الله د ابراهيم عليه نه قبله بيت الله را رواناوا. نو نبي اسلام بيتو الله طرف ته مونږ کو دینه مخکي کله چې الله او ته وکړو چې بيت المقدس ته مخک نو نبي استم په دې کار م نه خوخ نو او الله وکمو الله وکم مخکي خوغه چو چرانه شو کولې نو مخکي کوو بيت المقدس یو څو مې چې مخک او کړيو بیا او ته الله وکمو چې بیرته هغه کا بيتو الله طرف ته مخک نو چې کله بیرته پیغمبر استم بيتو الله ته مخکړو يهودو اعتراض وکړي چې تا خو دا پلان نه کېږي بل پرې خو دا بيت المقدس خو دا پلان نه کېبل د دې پرې خو له هازه ممتاز کنه مونو ولر جواب کوي چې كل الله المشرق والمغرب وتوجه مشرقم د الله د مغرب د الله الله چې کوم حکم کوي زباغه طرف ته محکومه کالم له چې مشرک له محکه له محکومه او چې له چې مغرب له محکه مغرب له محکومه زوغه د اعلی د خویش تابع یې چې خویش مال څهوي زباغه کومه علامه چې بیت المقدس ته محکه نو ما ته محکو او سمه شته مدینه کې ورته وی آ, مسجد قبلتین د غالبا کدی څه تلو مېرې خلک زیارات لمورځید غجومات که څه دوه رکاته مونږ کوي د چي د غجومات کې چې پیغمبر اسلام ولاړو بیت المقدس طرف ته الله او ته وکم کو چې بیت الله المخکه مونږ کوي د مونږ په دوران کې الله وه راولګل چې مخکه بیت الله طرف تا. نو په مونږ کې نبی اسلام روان شو روښه تا چې صحابه کرامو کو ته پیغمبر اسلام خو روان شو مونږ کې نه نه صحابه کرام اور رو پس روان شو نبی اسلام رو... زکه په خپل ځای م نه کو چې په خپل ځای م خ را ته بیا صحابه کرامو شغه کی, کی کنه د ایمام مختره بیا مقتدیان طرف ته په پیغمبر اسلام روان شو د بیت المقدس سره روان شو روان شو روان شو, شو بیت ال... الله راغلو او د صحابه کرامو منځ کې ور پسې راغله او پیغمبر اسلام د بیت المقدس طرف ته ودره ده او صحابه کرامو پسې ودره ده قبله بدله شو نو بیا دا خو داوره واقع ده خو دوی اعتراضات مختلف او د الله بیا غزا وجر ته و چې الله سره کوم زواجر ور کړی دی او چر رقم تم به دې هادي ورکړي يهود او په دې ځکه چې د سنتو چکم ترغيبات آیتونه موږ نه ملاويږي د سنتو د تابعداري کوم آیتونه دلایل موږ ته ملاويږي دا, دا به خوندور دلایل دي ان شاء الله په دې ځکه کې به تاسو وګورئ چې د سنتو تابعداري چر رقم مضبوط دلایل الله موږ ته راکړي دي چې پیغمبر یې ستاسو تابعداري وکوي ته خوښه تابعداري بنکه د تاسو میتراز او اتم میتراز او نو هم اعتراض دې بیا آیت نه دې به وګت بحث کوي په دې معنی نو آیت نمبر یو سلو یو سلو اته پنځو سټ بیا نه هم اعتراض شروع کی یو سلو اته پنځو سټ پر دا اته اعتراض من تفصیل کیا الله وضاحت کیا الله او نه هم اعتراض بیا ایت نمبر یو سلو اته پنځو شروع کی چې مونږ تازه کنه منو چې ته مونږه د درگاهونو د طوافونو نه منونکي چې طواف بنه کې زکه دوی مخ په خو طوافونه کول د بوتانو نه او د مختلفو اکبرونه لکه نساب چې مشرکان کبرونه طوافونه کوي نو دوی اتر از وکړو چې موږ تازه کنا منو چې تم موږ اتات توافون نه منिके حوالہ کې پخپل د صفاو مروه تواف کې صفا مروغه اغه ځېل چې موږ منډه ويو حاج لري چې لارشي د حاجم ځان لور کنده او د عمر هم ځان تر کنده کله چې سړې لار شومریلا نواول چتلار اول به ته احرام مخک نه بیاغستې ته اول به طواف وکي طواف چګل وکي نو برکاته منځ کی دا واجب دي مو او برکاته منځ له پس به صفاء مروه سعی وکيم او ته سعی یو سعی یعنی د څه وڅکر ویل کیږي یو قرنه بل غیر طرفه تاسو خو غوي وس خیر غغورونه نشته غغورونه صرف اغه کړی دي سیمت دی او بیا په شوګر چا په آبادی جوړ کړی دا نو تبزي ساعه یا بکې یو صفاده یو خوا غر او بل خوا غونډې دا غته مروه ویل کېږي نو چې صفانه مروه ترته تبزي یو دا یو ساعه شو وو پیربد زی رازي نو وې ته په خپل د صفه او مروه طوافونه کې او موږ درګاون تواپونه من کې د هيت رازو نو الله دې جواب راولې غلو چې ان الصفه والمروه من شاعیر الله صفاء مرواد راګهونه نه دی بلکې دا د الله د دین نخړه دا طواف نه دی بلکې دلته د یو د دې یوې مجاهد خزه اغه یاد تازه کړي الله دې بري منستم خزه د اسماعیل علیه السلام مور حاجر بیبي بی. دا اغه یاد الله تازه کړي وی لږ تر چا وی لږ ښا ترڅو درګه وستر شو مختم بي اجازه دې شو ترمنو جمال اجازه زر شمنه طلب مسبر کوجی تراشی وری دلتا نو صفا والمروه من شعائر الله صفا ومروه الله دین نخدی داس درگاونه ندی پوی شو دا دلتا دی امجاهد خزی منداوا دای ابراهيم عليه السلام د خزی چې د خپل زو د پاره منداوا هلا یو غونډه نه بل غونډه پوره تر کوزه کی قافله پیدا کی او خپل زو د پاره خوراک مراق پیدا کی هغه الله خو په بدیو ځمونه الله ټول امت مانه د ایبریم اسلام زمانه والا تر قیامت پر الله په خلقونه فرض کړه چې تاسو په دغه غزا کې ودا غځي غونډه وخی ل تاسو د مجاهد غځي یا تازه شي چې دلته وي غځي د الله د پاره د الله د رضا د پاره ځان مانه دغه سخته تیره کړي وو او په دغه دشت کې ځان اغه کړیو او د میړه سره د الله رضا د پاره په دې کنایات کړو چې اوس په دې دشت کې پات کېګم دا خو دردا خو بوتان ندی الله دا خو درګاون ندی دلته خدا خو څو یغه نه دي بلکې دا دلته دا الله د دین یو نه خدا شاعر شا الله نه دغه صفاء مروه د نه هی اعتراض چکلو کی نو آیت نمبر یو سلو درش پیتنه لایکې دا خلاصره ټوله آیت نمبر یو سلو درش پیتنه دوباره توحید شروع کی یو سلو درش پیتنه و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم توحید شروع کی برتا دغه په اوله برخه کې آیت نمبر در شي کې آیت نمبر درو شي کې اسبات د رسالتو کنو من غوي کو چې آیت نمبر درو شي چې تلور خبري دي آی که اوله خبر تشه ده اسبات د رسالت نو هغه خو هغه خو عیصت د توحید وا نو ولي پکې اسبات د رسالت راوسته نو آل ته موږ جواب کړو چې د رسالت او توحید د خپل منځ کې لازم او ملزوم دي د خپل منځ لازم او دي که سره توحید مني رسالت نه مني نو دا ایمان د کې او که رسالت منی توحید منی ب्याम د کیمان نشته را کوښونو دا دو مسلې توحید او رسالت داخپل منس کې لازم او ملزوم دي لکه څنګه چې جهاد او انفاک داخپل منس کې لازم او ملزوم دي نو په دې وجه باندې اولی سکه اسبات د رسالت ته اشاره وکړه اسبات د رسالت وکړو نو دا پر دې اسبات د رسالت کې مو اسبات د توحید کوي دین دا ثابتې چې ورته دوه مسلې، جدا مسلې نه دي، بلکې دا یو مه یو خپل منځ کې لازم او ملزومي مسلې دي. نو آیت نمبر 23 تر 28 تر توحید شروع کی او توحید تباب کې بیا د دلایل شروع کی و زواجر و او بیا زواجر او تخويفات او دغه ټول 23 تر آیت نمبر 28 شپګه بیا پورې او شو چې شپګه بیا منه دغه دوه میسا اسبات رسالت اس خلاص کی. بیا غوښنه مخکې یو سره واو نبی درېمه برخه jihad ویسب شروع کی غوا بیا ان شاء کې به وضاحت او تفصیل کوم. اووسه لاشاوزه ایا ته مروونه وینا اول اعتراض چې مونږ تازه کنه مونږ ته تاسو هغه جبريل راوړي او جبريل خو زموږ دښمن دی موږ باندې عذابونه راوستي دي نو مونږ زکه جبريل نه منو نو جواب ته غوړم کول ورته وای من کان ادوونه څوک چې وی دښمنه له جبريل د جبريل السلام دلته چله دمن د شرطیه ده او د شرط جواب چله هغه لازم ده دلته جواب نشته ینمن کانہ چوک چوی دخمند جیبریل نو تشه څخه باید دا دا جمله مکمل نه شوه چوک چوی دخمند جبریل نوموخه بیت شه مخکغه چوک چوی دخمند جبریل نو تبعکه کافر ده ترکم چه ده دا جمله نامکمله ده زکه دا فانه نزل هو على قلبک دا ځان لیو ځان لیو خبره ده نو پدې ځکه کی دغه د من جواب شری د حذف ده, حضف ده. دا من شرطیه ده او د شرطیه د شرط جزاء چي ده یا جواب چي ده هغه حذف ده پټ ده اوب موږ روباسو ګره کلام به شي شي ښه به کلام ک مکمليږي ک چي ته دغه حذف ورونه باسي او کلام نه مکمليږي به ښه نو کول ورته وای من کان عدوونه هغه څوک چوي دشمن د جبريل د جبريل عليه السلام نفلا نو هغه کلام داري چي فلا وجه وجه له عداوته د دوی د دښمن دوی د دښمنه هیڅ وجه نشته جبريل سره فلا وجه لاعداوته دوی سره د جبريل سره د دښمنه وجه نشته زکه چې فانه پس یقینا د جبريل چې ر نزله راوړې د قران على قلبك کستا پسینه وانه س مطلب چې دوی اصل دښمنه چی شي سره د قران سره ده جبريل سره دښمنه وجه نشته د دوت کومه وجه بیانای د دجيبس دا دښمنه دایڅ وزن نه ده اصل وجه د دښمنه تی شه ده قران دی چې جبريل ستا پر ځمانه قران نازل کړي اصل دښمنه چا سره شوه؟ قران سره شوه د نزلهو کې چې دا, دا هوده کنا د د زمير ده او زمير هميشه هر شي د پر راضي مخک ذکر شوی لکه ګوره انګلیش کې ته مثال خبره احمد ده او توی چې احمد د احمد ته خبره کوي احمد خسر ده او احمد بانکی تاریخ باندې پیدائش وې ده بیا پلانکی تاریخ باندې مرشه وې لري او کنا نو تب اول کې چېکه احمد دم بوواله چې احمد پیدائش وې ده پیدائش کې نه لکه باور و کې با بیا بغینه مخ کې احمد خو ن ذکر کې ته به هیڅ په هی باندې هی زمیر ده تب وای هی اشاره کې چې هی اس دا هی هی اس, اس, اس دا دا دا هو چې دا دا رنګ زمیر ده او زمیر دا شي په راضی چې مخ کې دیو ذکر شوی دلته خود قران ذکر مخ کې نه و څنګه الله دا هو زمیر راوړه قرآن طرف ته ولدا مخکې قرآن ذکر شوی وره په قرآن ذکر خونده شوی و لیکن دلته الله وی نزله قرآن ته زمیر راځي کړه نه او مخکې قرآن ذکرمنه ده شوی او زمیر وته راځي کړه اصل کې ګوره دا قاعده ده چې هر کله زمیر راځي شي هغه شی چې هغه شی ذکر شوی ني دي دیته ویلې کیږي چې کله زمیر بلا مرجا راځي شي دلته عظمت ته اشاره کیږي دلتا عظمت شان د قران عظمت ته اشاره کیږي دلتا اوس قران ذکر شوه نه دي خو زميري قران ته راجي کړي دي مطلب ده چې نزلہ دی جبريل راوړ دا عظیم کتاب دا عظیم شان کتاب علا قلب کستا پرلماند او د خمنی د عظیم شان کتاب سره ده جبريل سره نه ده باذن الله بوکم د الله وښه د نبی اسلام سره دښمنۍ ولې و؟ وا. د عربو او د يهودو قران ما دیوا ځکه پیغمبر اسلام خوده نه مخکې امين او صادقو پیغمبر اسلام دومره اعتماد د مکی د مشرکانو چې پیغمبر اسلام ورتوي کچريزه تاسو ته وې مچې د غر شاله یو لخر را روانه په تاسو حمله کوي او خطرناک لخکر دی او تاسو به زما خبره وومې خلککو دس خبرې مکې والله چې مونږ خپلسترکې درغجننی کو قوتاب به درغجن نهکو دا اسلام مخکې خبره د کله چې پغمه اسلام دعوت چلو مونږ خپل ترکې درغجننی کو قوتاب به درغجن نهکوو نی منږ دغه لکر دروغي که نه دمونږ به و یارهمونهغلطتهورلی وه خبرهمونږ دا نووي چې محمد دروغلیلو دروغ دومره اعتما او ن نو بیا اسلام تهوي خوااب غ قلیمه دا تاسو یو کلمه خیمه ده کلمه وی د کساسو کامیابی دا اغل لا اله الا الله کلمه وا نو چاور پسې زیړ وکړي چاور باندې ټوکاني ټوکړي چاور باندې په خاور ور ټوکړي چا په تیغو ویشتو د حالې ان اصل دښمنی د مکیوالو چا سره و قران سره و پیغمبر اسلام سم دښمنی نه و پیغمبر اسلام خو امین او صادق او شهزاده یو قسم پیغمبر اسلام خو یو نیازمین عل کو چلوشه او د خلکو په کې او پیغمبر اسلام د دومره د مکیوالو اعتماد چې وزل د حاجر اسود په سر باندې د مکیوالو په منځ کې جنگ شو یو وی حاجر اسود موږ کېګدو بلې موږ مکه کېګدو بلې موږ مکه کېګدو نو اخر کې فیصله پدې وشوه چې حاجر اسود به هغه څوک کېګدي په سبی وختي ده دغه مکی طرف تر رواني دی بی بیت الله طرف ته ده چې واقعا نو اسلام اتفاقا په دغازی من روانو ټول خلکو وی چې پیغمبر د نبی اسلام خو پیغمبر نه وغه وخت چې محمد په زمونږه فیصله کوي نبی اسلام څوکړو د هرې قبيلې یو سردار راځم کوه واغې ته وی چې لاسویر کوي واغه حج رسوال کې غوستو دا پیر امرسته نامه دومره او چې فیصلی ورمن کولې لیکن کله چې د قران مسله شروع کړه توحید مسله شروع کړه به جادوگر شو به دروغجن شو به صحابي شو لیوانه صحابي مطلب لیوانه به بدینه شو به مختلف ټاپه ورمنولګی درې نو فاین نو پس یقین انده جبريل چیرې نزل او راوړې د عظیم قران لره علاکل وکاسته په ژبه باندې بسم الله په دلته یو بل خبر اشاره کی چې د علاکل وکوي وې استه په باندې یې یو ټکی ته قران اشاره کوي دینه وس مرغلې رو باسي خل کل مرغلې رو باسي علا قلب کدی ولونه چې ستا په دماغ باندې مګه وی وراځما د دماغ د کمزوري دکنه دماغ مې عمر مې چې ده پندوس کالنده یا ډیرش کالنده او ډیرش کالو مې په دغمونه لې درې دي او دماغ مې خراب شوې زکه مې قران وې ذہن کینې کینی قران د دماغ او زین قرآن دزرز زیاده دی آیتون نصابتیگی یو دی دماغ پریمان ازان پوی که او یو دی زرده دو کسم شیونه دی یو توله کی گی مادی شیونه مادی مادی چه مطلبه؟ یعنی مادا هاگه شیع چه پس پینزو خواسو معنی معلومی گی دی کی گی مادی شیونه او یو دی روحانی شیونه دا مادی شیونه چی دي دا واځي حقيقي کی اکسپلور کیږي انګلیسي کې کی وته اکسپلور یعنی دا رؤزي څرګندگی خارکی په دماغ باندې دماغ سوچ کوي لکه اول کوم مثال خبره ورده نو اول کې دغه تیږي دا, دا ور چکل اجازه ایجادیدلو اول کې دغه تیږي تاریخ د س حقیقت ساينس وي تیږي چې په خپل مسکو ټکر ده نو هغه یو چنګاری غوندي شغل غوندي وته لا نو دا چاچي دا چنګاری ولیدله دوستاسو سوچ کو چیرل ته هو یو شغلغه اونته وشوا یو طریقه اونته وشوا نو بیا غاتیک جنگاوله دا خبر کوي نو اغه اغینا یو, یو تا تا یا یوچ یو غونده ور ورته ور ور شو نو اغینا وور شو دا کارچاو کو دماغ کو دماغ سوچ کو مادی تر چې کی دا څوکي دماغ کوي دا زړه چی دا د دې د روحاني تر سره دی کيو سره د دماغو نه عقلي د خودې په اسبات باندې شروع نشي ثابتوله کار دماغ ਕਰਨه کی ځکه دماغ او د مادیاتو سره ده کيو سره د فریختو د شتون د دلیل وغوري د دماغو نه نشي ثابتوله په شون کيو سره د جناتو د شتون د دلیل د دماغو نه وغوري نشي ثابتوله کيو سره د د ارشه او د آسمانو او دی که کوم نور مخلوقات دي د هغوی شتون د دماغونه سابتولو غواړی شي ابت ولی دغې د جنت او د جانم اسبات اس کول غواړی د ماغونه نهشي ثابت ولی ځکه دماغ د دنیا سره د د معده چې کو مونږ سره یردي په سره دا ثابتولی شي نور نه ابت ولی مخکې د ین کار نه کوي دا روانانی دنیا دا ته منه پټه ده دا روحانی دنیا بیا پذر باندې ثابتېږي د تعلق د زړه سره ده قران چې له چکه د روحاني دنیا سره تعلق ده د مادي دنیا سره ځکه ګوره قران ګوره ساينس نه بیان شوی قران کې بیا ګوره د ترقياتو خبری نه دي شوې بس اشاري شوې دي دنیا سره ترقي خبرې لکه ځین مودين اعتراض کوي کنه چې قران کې موږ له ویله وکنه چې ترکیب باید موږ له باید موږ ته فزکس واضح کړې وې باید موږ له دا واضح کړې وې دا واضح کړې وې قرآن غني دی قرآن تعلق د روحانيات سره ده خو قرآن ته هغه دنیا واضح کړي ده هغه بخش ته واضح کړي رې چې هغه تا نه پټ ده باغې من کار نه کوي قرآن ته ته واضح کړي او دنیا چوکمتا ته تا واضیه د غاصه مستاپه د ذهن کې الله دومه تاکده چول لري چې په خپل هغه مادی دنیا ځان لږ کوي شه یو بل ګرکه ځان له دنیا د مادی دنیا دا آباد نم کې متاوان نه کوي که تر ترکی نن نه زر کلمه کنه نو څو نقصان او شغه خلقوله نقصان خو روحانی دنیا سره ده که چا روحانی دنیا نه و خدای نه و منلې پیغمبر نه و منلې په خلک تباشوی دي پوه شئ نو وسم کئ سره هغه مادیات ومنځین خلاص نشي په فزیکس باندې بایولوژي باندې خلاص نشي نو دا داس کوپر خبره نه ده کله خلاص شون خو خبره ده کله خلاص نه شو نو زه بس ځان لیاغم او البته غو روحانیات او دنیا کپاغه باندې ځان لزره خلاص نکړو سینې خلاص نه تاوان متاوان بو کی ځان لا نو قران چې لري دا د روحانیات سره د تعلق ده په شوه په دې وجه باندې روحانی علم چې لري دا پرړکې زیږي او ځکه چې کې زیږي چې خلاصړه پاکي خان ګندار د روحاني علم قران او سنت دا هیڅ کلمې شي زیاده دله لکه سورته قافو قرآن سورته قاف شپږشم سي پارا کې د غالبا سورته قاف کنداره قاف نه ده صرف ځان لقاف یو قاف ده اغه شپږشم سي پارا کې ده او یو قاف ده دا شپږشتم سې پاړه کې د غالباً او شپږشتم سې پاړه کې آیت نمبر و دې ور شو غره هي ک الله آیت نمبر و دې ور شو شپږشتم او رکو د ولسمې شپږا سمه رکو مینځ کې ده وی لټوي ان فی ذالک یقینا په دې قران کریم کې ل ذکره خاغه پندې نصيحت ده لمن د دا پاره داغه چا کان لهو کلبونه چوي داغزړه ځله خود دا زناوروم شته ځله خود کافيرانوم شته هغه دې پاره خو پند نه او خو سم په کار کې پراتي دي هغه کوم چې خبر دي هغه کوم نه هغه کوم چې خبر نه دي هغه ځان نه موجوده هغه کوم کافيران چې خبر دي خو بیا نه دي منله قران نو څنګه پند ده دغ چا د پااره چې د غه ړ لو خو د سلیم هم تن نه قلبون سلیم وتویل شي لو چغه روغی زلو چغه پارې دګونونونه زړه چاغ د شرکاتو نه پاک کې یا ړ چای ک شوکی، انابتی دله د کتاب طرفته حق طرفته شو ک ج نه خبر شم زه زده زه زه زه د الله د احکام خبر شم د حق خبر شمه چې تا پوره کی دا شوق پا کی دا طلبي دغه د پرپدي قران کې تشيره نصيحت ده ان فی ذالک یقینا پد قران کې ل ذکره خامخا فن ده نصيحت ده لمن د پاره دا غچا کان لهو قلبونه چې وی دا غزړه شوق والا یی شوق چې پکی د قرآن او السمع یا کیږي او کیږي غو قران لا د دویم چې قران ته دانا چې قران دا نهسته او سوچونه بل ځای یا یا یا بخې کېنی نه قران لا بخې غواغتنه کېږي لکه بعض مسمنان دي کنه یاره قران ویډیو خوخه دی یاره مینه مې د سره ور ډېر شوق مې د قران سره لیکن کېنی نه قران لا کوګن کېږي د قران لا ترشه قران لا یاره ویل ګوزګار شم به کېنه ما او یاره پلان کېږي چې کار دی لکه بر کم غټه کنه بچولا وې رزق هم غټه بچولا نو بصا اغه ته ناس نه نا دی قران سین میندا د سرکمنه دا, دا. کینی نا اورینا و او مینهستا محبت اشتا محبت د قران سره نه دی محبت د مال سره دی د مال لپاره چې د خغم تیار کړي لري سترګې دم تیارې کړي دي ذهن دم تیار کړي دي د رسا به دي چې میندي اصل کې هغه سره ده د قران د میني داوه شکه دا د خولي داوه ده د اصلي نه ده ته دی. دی چا چې صحیح داوي د دا سره د میني هغه کیږي کینی چې قرآن مال څوی دا خدای په کومه څوک کم کوي په دې کتاب کې اگر چیګې دی غواګه او القسمه او کېګې دی غوا قرآن لا وهو شهید او بل شرط او موجوده چه چه دی موجوده متوجي څه مطلب چې دا هغه ته ناسې نو صرف نه چې بالکل ذهني موجود وي بعض خلکو قرآن ته ناسې خودي قرآن ته بناستی سره پټي ودی ناغه نه هغه تم څه فائدہ نشته پد قرآن کې او بناستی به زما आवाज به زکه ودسړیا چې صرف اواز او چوک لګیا دے خبري کوي لیکن نور پویږي چې څه ویلې پروژه تاسو باندې ځیوی اکثره وخل خوب کړي په درس کې خوب هغه وره غلي غلبہ څوک شي لیکل نکړي دا وته باندې ځیوی چې را غاګون چې څوک لګیا دے بڑا بڑا کوي لیکن پویږي چې څه ویوی چې کله قران نه ذکر شي بیا وخت نه وکي یو پوی نه نو دا دریم شرط د چا د پر نصیحت ده چې کله قران خو موجوده حاضرې دماغ وی پوه شو او پوهوی ک دا وی د خبره ل یا کوم موضوع روان دی په کوم زی ک روان دی کوم باې را نی وللی دی نو بیا به په قرآ پوه شه او د پااره پند سییت دی پوه شو نو اصل مقام د قرآ چی د بدن کې د د چړ چې پاک کوی قرآې پوه شي نو کوم خله چې دا ځان سره بنی ولی دکان چې دماغ ډیر وی اغه اردو کې نه وې چټیا او چټیا غه یاه وټیا غه نه چلیږي کې یو انپړسړی کې نه و کوچ زده پاکې په قرآن باندې موږ لري دي زمخپر مور د کنه اغه موږ تقریبا 12 سم سپاره کیو اغه له موږ درس کومور مې داو کور کې نور ما مور سبق نه دی ویلې بيخي لیکن اغه ترجمه د سیوي یو نیم تک غلطي دي ترجمه وی بلوشو دا دا دا باندې کې دا سه باندې دی وس نو فراین نو په سکین اندازې بې رسوله سلام چې نزلو راوړې دی قران لره علاقه لوي کستا پرړه باندې باذن الله په حکم د الله مصدق کلمه باندې دی تصدیق كون کې دا دا کتابونو چې دوی سره دی د يهود سره دی وحودن او هدایت دی وبشره او زيره دی للمؤمنين د پړ د مؤمنانو د ګوره الله وي چې چې تا دښمنۍ د قران سره دا کوم قران چې تا پرړه ما نازل شوې ر کوم قران چې خوانو کتابونو کوم قران چای کی هدایت دے کوم قران چای کی زیر دے نو څه مطلب دے ترجمه ترجمه د هدایت دخمنه هغه کتاب کوم کوم سره چې په قران اتراس او کوم سره چې قران د بندولو کوشش کړي یهودو قران بندول کوشش وکړو کنه استاد بدنامولو هغه اصل واسطه چې پیغمبر او خدای منسکو جبرئیل باغه اٹیک شروع کړي چې باغه اٹیک وکړو اټوماتیک قران بدنامي کنه بدناميږي چې زبرد نام شو چې سب هم نام شو دا خو به څوک نه مني نو جبريل استام ته بدنامو کوشش وکم څه مطلب د قران د بدنامو کوشش وکم څوک چې د قران د بدنامو کوشش کوي څه مطلب ده چې دا صرف کې د پخواني کتابونو بدنامو کوشش کوي دا تورات د بدنامو کوشش کوي مصدق کلمه بینه ده دغه تصدیق دغه کتابونو چې دوی سره دي چې قران بدنامه ته تو خو تورات بدنامه تو خو چې قران بدنامه ته خو زبور بدنامه ته چې قران بدنامه خو انجیل بدنامه توج قرآن بدنامه تو تو عیسی بدنامه تو ابراهيم بدنامه आले عليه السلام پوه شئ تو چې قرآن بدنامه تو غه هدايت چې ماته مليږي غه بدنامه تو زما د روحاني دنیا دښمنه تو زما د اخرت دښمنه تو چې قرآن بدنامه تو چې د قرآن استاد بدنامه و بشره تو غ زما خوشحالي بدنامه د مؤمن خوشحالي خو دی پوه شئ و بشره للمؤمنين او زیره دې په د پاره د مؤمنانو نو مؤمن زیره خوشحالی کني نو مؤمن د پاره خوشحالی پتیشي کې د قران کې ده ته چې قران بدنامه او ته خدا قر... د دخ... دخ... دخ... دخ... ته خو زما خوشحالی بدنامه ته خو ما نه خوشحالی غستل غواړي نن چې قران موږ سره نشته خو هغه نشته خوشحالی ټول تاندي په دنیا کې زندگی سخته شوه ده خو قران موږ کې نشته راکنه وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْزِرِ دَارَ الْمُؤْمِنَانَ دا مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ هَغاسو چوي دښمن د الله او قاعده قانون الله چې مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ هَغاسو کا چې دښمن د الله او ملائکې د ملائکې د الله او رسوله او د پیغمبرانو د الله آدم عليه السلام السلام پورې او جبريل او د جبريل عليه السلام وي او میکائیل او دښمن د میکائیل عليه السلام وي نو دا کافر ده دلته بیا د من غاول کې چې من ذکر شم من کان اډون دا غي جواب بیا حضرت نو فانه کافرنا پس یقینا دا کافر ده دا سړی چې څوک د الله دښمن دی او د ملایکو دښمن دی او د پیغمبرانو دښمن دی او د جبرئیل دښمن دی او د میکائیل دښمن دی نو فانه کافرنا پس یقینا دا خله کافر دی فانه الله عدو للکافرین پس یقینا الله دښمن دی د پاره د کافرانو الله د منکرین دی تو چې د الله سره کوي ملایکو سره کوي دا الله زما د خمن دی د جبرئیل اسلام او د میکائیل اسلام نومي ولا واغستو او وملائکه تیي خدا ملائکه وی کنا دا ځان له نوم ور واغستو د جبرئیل او د میکائیل زکه چې پدی ما نه د يهودو غصه ورتلا نو الله هميشه لکه وګره د سوره طه کی د موسی اسلام جادوګری مان راوړي جادوګر ويمنګ په الله ایمان راوړي کوم الله چې د موسا او د هارون الله ده د موسا او د هارون نومي ولا واغستو زکه ج... چې ا فرعون پاره ور ساکیدو دی و چې مانده الله د جبرئیل او د میکائیل نوم واغستم دا چې په دې په دواره باندې يهو چې هغه کېدل و ساکیدل چېدل الله خپل دخمن غو سکی چې ته په دوه دواره باندې غو سکیږي تراس کې کنا هم دغه خلق ته دخمنی وسره وکړه کافری کتهار چوکي و وس غورا دلته یو بل سوال يهودو د نبی اسلام د برع کوم استاد او هغه بدنامول یہودو چکم بر واسطہ وا و د الله د پیغمبر منسک هغه بدنامولو جبرئیل علیہ او د یہودو شاگردان شیاگان زو بدنامی اغلاند واسطہ بدنامی صحابه کرام جبرئیل علیہ السلام د بر واسطہ و وا. تو قران د پاره د الله او د پیغمبر مهنسکي او صحابه کرام لاندې واسطه را زمنګ زمنګ د پاره تو قران یي د قران واسطه زمنګ صحابه کرام دي کنه صحابه کرام مونږ د مونږ له د قران سره د لیدې مشياغان څوک بدنامي لاندې واسطه چې صحابه کرام دي او يهودو څوک بدناموولو بر واسطه چې جبريل عليه السلام دا شي دا مين يهوديان دي تقریبا د مشياغان ولي چې دوی صحابه کرام پسې اغه کوي اغه بدر دیوي چې اغه اوریدو نه دي پښوین او د دوی مشر چې کوم دی هغه يهودي دی عبد الله ابن صباح دا يهودي دی او دا خبره چا دا چاپلار دی دا عبد الله ابن صباح دا غه د حمزلا پلار دی چاغندن صباح دلته افغانستان کې یو یو نظم دی وې درو مې وې وې دور می حمزله پات کیږي غذا غزا کوي د سزا غدي د حمزله رضی الله عنه د پلاړ دی خا دونه غټ صحابي تیر شول او غ پلاړه دونه په ایمان تر شول عبدالله ابن سعد قسم کړه او پیغمبر اسلام ته جذب استا دین په دې کې بز خام خا یو شپه پیدا کومه يهودي اوغه بي نبی اسلام وشړلو د مدينې نه هغه چې لاړو ولته بیا خلافات کول کول د عثمان رضی الله عنه په زمانه کې راغلو مدينې ته اوان مسلمان اوبل و مسلمان شوی یم مسلمان نو ځانې مسلمان زه مسلمان شوی او الته بیا چې کله عثمان ر زره نه خیفه شو خلکو تهوي و دا وګوره بنو امیه دکه د عثمان زو چ دا د ب ومیه د خااندو کبی لوه نو بنوها ش او بنو امیه من کې دړه پیدا کووشیطتونوبې کوو چې دا وګوره د خلافت لاو بل چالهوی ر غرو دا په کار دي بنو هاشم ل پاتشي زکا و بکر سيديكم هاشمو عمر فاروقم هاشمو و دا په کار دي علي رضا نهو ته لړشي نو دا علي رضا نو په حق کې وډل ودره دا عبد الله ابن سبا په نوم باندې ها غړله شيغان په نوم باندې مخکي بلان دراغله او غلطي اكيدې نو باسلې نو شيغان لاندې واسطه بدنامي او يهوديان بره واسطه بدنامي و سوته و سوته ګورې اې دوی او پتاکی کسر را لیگا لیمانگا یلیکا تا تا آیاتین آیاتونا بیناتین واضحا واضح آیاتونا توحید واضح آیاتونا دا ایمان واضح آیاتونا ا دال الله دی دا والی و ما يكفروا بها او انکار نه کوي په دی آیاتونه باندې په قران ماندي الا الفاسقون مگر فاسقان څوک چې قران انکار کوي دا فاسق دي څوک چې قران واسطه بدنامي د قران استاد بدنامي دا فاسق دي او كلما اهدو ای هر کله چې واده کوي دا فاسقان عہد نه او واده نه بزوه نو غورځي دي واده لره ما ته کیغه واده در چې فاسق, فاسق به هميشه واده خلاف وي واده پر سرت نه رسي فريق منهم يوردل دوینا بل اکثرهم لا یؤمنون بلک زیادت دوینا ایمان نراوی دا اوله اوله برخه مکمل خلاص شو خو د دوی می اسی مضمون موږ شروع کړه یی خان کله من کانا دونه ونه و چوی دخمن ل جبرئیل د جبرئیل سلام نو فلا دا وجه لعداوتی نه هیڅ وجه نشته د جبرئیل سلام سره د دخمنه فینه پسیکن دا جبرئیل چره نزلو راوی د قران ل دا جمله بر سروی خان دا مکملی یم دسه معنا باندې څه دې کوې ځکه مې خو معنا یې ځکه وکنه ته قرآن و چې معنا کې دا کوم څه چې ویم داسې ونوي به نه شي څه دې کوله معنا ټول ټول ورته ویمان کانا هغه څوک چې ویادو دشمن ل جبريل د جبريل عليه السلام اې څه د جبريل عليه سره د دوخمنې فإنه وجه دا چې فإنه پس یقیناندا جبريل عليه السلام چې نهزلو راوړې دی عظیم کتاب لره علىقل به کتاب پړ باندې باذن الله په کوم دال الله دا ځان نه درغه خپل خوخه د الله په کوم غ مود دکل ن ما تزدی کوون کے دا کتابوو بنا دی چې مخک دی نوو ان تورات زبور انجیل وهدن او هدایت دی بشره او زیره دی للمومنين دپار د ممنانو منکاندو ول الله هغه سووک چېي دخمن د الله وملایقتی او ملای او او دخمن د ملایکوو ده الله ووررس او دخمن د پ غمرانو ده, ده الله او دخمن د جب سلام وامقالله او دخمن د مقا سلام ف نه کافرونه پسکنن دا کافر دی نو کافر شې فن الله پسکنن الله چې ع دو لل دخمن د دپارده کاافان او دغه کافر د دخمان الله دے ولکد انزلنا او پلاک سر را غی لیکه تا ته آیات آیاتنا بینات واضحه د توحید و ما یکفر بها او انکار نکي پدی آیاتونو مان یعنی پدی قران مان دی الا مگر فاسکان او قلنا ما هرکل اچ احد وادو کی د فاسقان احدن یو واده لبذو نو غرزید وادله دی ر فريق ی وړل منهم د دوینه بل اکثرهم لا یؤمنون بلک زیاد دونه ایمان راوډه د کتاب مان دی